Наша демократія. У таборі, пані, братство командирів з рядовими. А я діяв за статутом, за невиконання наказу під стінку. Захвилювався й позалужний, побачивши, що мої очі горіли люттю. Так, старший лейтенант бачив не лише мій біль за Освальдом, а й відчув подих моєї зневаги до нього особиста. Ти діяв згідно із статутом. За яким статутом? Освальд лає в росіян, українців, а як їх не лаєте, якщо вони вважають себе вищими за латишів, якщо поводяться так, як оце ти, позалужний? Ти що, забуже? Що дружина Яніса Великого, сестра Освальдова, кілька днів тому заарештована Ріменісом і Кротовим, що стали батько Яніса під охороною айсархів, які ждуть, що хтось із нас прийде до нього, і тоді візьмуть і старого і нас накриють. Який же ти, старший лейтенант, коли не розумієш обстановки? Шкода, зітхнув старшой. Ти не поділяєш мою принципову позицію. А ми ж були, мов би, друзі. У шахи грали. Грали в шахи. І вонучі на одному вогнищі сушили. І ївли з одного казанка. Та я ніколи не думав, що ти своїми статутами і принципами дійдеш до краю прірви. Пустиш у розход людину. «Якої не години в підметки!» – стишив я голос. «Чому звернувся одразу до мене, а не до Кудрявого?» «Ти розсудливий, ти тут ніби комісар, ти тут як буфер між вагонами». Старший зараз чимось нагадував мені мамонька, який став карателем». У того теж були і зарозумілість, і хизування, і зневага до рядових, до мічмана Непрана, до моїх друзів по батареї Сашка Охрименка та Миколи Вчаринка. Обергруппенфюрер Екельн тільки шукає можливість убити Кіл у почуття, що сцементовує загін, робить його невловимим. Командування німців і СД знають, що Кудрявий і Балтієць не протримуються в сніжну зиму, якщо парашутисти не матимуть підтримки місцевого населення, якщо в загоні не буде бійців-латишів. Справді, як же поставляться до цього вбивства латиші? І ще я зрозумів, що старшой позалужний не визнає свого тяжкого злочину. Закони на війні суворі. Коли ми хочемо вижити, то з демократією треба кінчати. Повчальним голосом мовив Саршой. Звичайно, кивнув я головою, хоча й не казав «Що ж маю на увазі? Чи демократію? Чи треба кінчати?» «Щоб не було в тебе, товаришу Галка, сумнівів», – офіційно звернув старшой. «Я сказав усю правду», – покличав Густавін «підтвердить». «Звичайно, підтвердить. А поки що віддай мені свій автомат і дві лимонки», – сказав. «Он як?» Не віддаєш? Як так, старшого лейтенанта розброює галка з невідомим для тебе званням, хоча кілька хвилин тому ти звертався до мене як до комісара? Що ж, ходімо до Кудрявого, до коропа, до Юхан і Латиша і даси їм зброю. Нам видано тобі. А там настанет ранок, а ранок завжды мудриший за вечер, за ничьи.